Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Lite lagomt snuvigare idag tror jag att vi är dessutom. Mm. Mm. Men hur som helst så ska vi prata om ramsor och upptåg där namn spelar en viktig roll. Och vi ska ta upp en riktig riktningsramsa om tre söner som gifter sig med tre döttrar. Och så ska vi berätta om en märklig skålramsa som har bevarats i en del familjer än idag- och där namnet Sten Matza kan förekomma. Men vi ska börja med tungvrikningsramsan. Vi har fått den av Ragnhild Kronvall i Täby som berättar att hon lärde sig den på 50-talet av Kina-missionären Rut Natorst. Ragnhild skriver att hon lärde sig den här som barn och hon fick en hel del uppskattning när hon rabblade den i rasande fart. Det tror jag inte att jag klarar. Och jag hoppas dessutom att jag ska lyckas säga namnen ungefär som, som Rangla gjorde när hon var liten. Det var en gång en herre som hette här Oribile... <laughs> det var jättesvårt det här. Det var en gång en herre som hette här Oribile... Nej men jag kan inte, det blev det fel på grund av att... Ja. Alltså. Det var en gång en herre som hette här Oribile Kribile Kraxaksnack. Och en fru som hette fru Anna Panna Penningbörs. Herr Orybyle, Krybyle, Kraksaksnacks hade tre söner. Den första hette Skra. Den andra hette Skra Skradera. Den tredje hette Skra Skradera. Skra Skrudia Skra. Fru Anna Panna Penningbörs hade tre döttrar. Den första hette Sip. Den andra hette Sip, Sipenip. Den tredje hette Sip, Sipenip, Sip, sipp. Sip. Herr Orybyle, Krybyle, Krax, Gifte sig med fru Anna Panna Penningbörs. Och skra fick sipp. Och skradera fick sip sipenip Och skra skradera skra skrudia skra. Fick sipp sipenip Zip, Ja det här är en ramsa som finns i många olika versioner. Och den är oftast lite kortare. I svensk folkpoesi som ja, finns i Sätterholm gav ut för snart 50 år sedan. Där låter den så här. Det var en gumma som hade tre söner. Den första hette skratt, den andra skralleratt, den tredje skrudan i skralleratt, skratt, skratt. Det var en gumma som hade tre döttrar. Den första hette sip, den andra sillerip, den tredje hette sidan i sillerip, sip, sip. Skratt ville ha sip, skralleratt ville ha sillerip. Och skrudan i skralleratt, skratt, skratt ville ha sidan i sillerip, sip, sip. Och, den här ramsanen finns också i Gustav Erikssons sagor från Södermanland. Men där har Gustav Eriksson försett ramsan med en diminutiv ramhandling får man väl säga. Just för att den ska bli en saga. Och eh, vi kan väl höra hur den låter också. Det var en gammal gubbe i en stuga som hade tre stycken pojkar. Och det där pojka hette. Den första hette Skradd, den andra hette Skradderad och den tredje hette Skuvade Skradderad skrad. Nu bad det sig så tillvägs att strax i jämte så bodde det en gumma som hade tre stycken flickor och de hette så mycket som den första hette Sib, den andra hette Sibedib Sib och den tredje hette Sibede Sibenib Sib. Nu började det där pojka gå och hungla med flickor och det vart väl emellan dem och det vart gifta av. Och då fick det ge ro så att skrad tog sib skraderad tog sib dibsib, och skuvade skraderad skrad tog sib bedesib sib nibsib. och barnungar fick det. Det var en sak det men vad di hette? Mm. Se, det har ingen talat något om men kunstiga namn måste det fälla ha vi. Och så var det inte mer till att tala om. Ja. Det är så skiljer Ragnik Kronvalls version från de här båda exemplen som du läste nu är att man får veta namnen på de här tre sönernas pappa och de tre döttrarnas mamma. Pappan hette herr orybylik rybylik krax ax Nak. Och det har vi ju inte stött på tidigare, men namnammans namn, det verkar ju lite bekant kanske. Anna-Panna-Penningbörs. Ja, det är rätt likt en ohövisk vers som flickor med namnet Anna fick höra retsamma kamrater ropa. Anna, panna, penningpung, skiter i näven och stoppar i mun. Men den ramsan är lyckligtvis utdöd sedan länge. Men på 1800-talet och en bit in på 1900-talet så graserade den på skolgårdarna runt om i Sverige. Skönt att den är Borta. Borta nu. Ja. Innan vi lämnar de här sönerna och döttrarna kanske vi ska säga någonting om hur den här används. En sak är ju det att Ragnhild som hade skickat Ragnhild Kronvall, hon briljerade ju med den här när hon var liten från kunde säga den så väldigt fort. Men den har också hört de sådana här ramsor som han använde som pantlekar. Och på 1800-talet och även tidigare så kunde en pantlek bestå i att någon av ungdomarna drog en ramsa som sen skulle upprepas ordagrant av någon annan i sällskapet. Och lyckades han eller hon inte med det, då fick man lämna pant som sen skulle lösas. En vanlig uppgift var att man högt skulle säga namnet på sin käresta. Och i Johan Holanders klassiska utgåva svenska barnvisor och barnrim från 1880-talet där finns det fyra varianter av de tre sönerna och de tre döttrarna men också andra liknande ramsor som till exempel den här Min mor skickade dig tre redeliga jungfrur i nask en den ena heter Rulta den andra heter Spulta och den tredje heter Klingklava kulta men Rultaspulta tog en sten och kastade på klingklava av ben. Stå rulta, stå spulta, stå klinkla kulta. Ja, vi utlovade ju också en märklig skolramsa där ett namn spelar en viktig roll. Och eh, den främsta experten på dryckesäder som vi har i Sverige det är ju faktiskt du, Kristina. Så att det får det bli din uppgift att lösa problemen i samband med den här frågan som jag kommer att läsa. Och den kommer ifrån Martin Ringmar i Lund. Och vi kan tillägga också att den kom till oss strax efter jul. Så här skriver Martin. Så här efter jul har det bland mina kusiner kommit upp en diskussion om en skolramsa. Sten matsa, som lär ska häröra från vår far respektive morfar- Bondson från Sköldinge, mellan Flen och Katarina Holm. Och en kusin beskrev den så här: Vi hade ingen gemensam vägare. Alla drack ur sitt glas efter att man fått lov. Och så kommer då dialogen: Stenmatza! Vad vill du? Jag vill dricka. Drick då! Stenmatza! Vad vill du? Jag har druckit. Hur smakte det? Smak på. Vet ni något om denna tradition? Undrar Martin. Och faktum är ju att du Kristina, vet allt som man behöver veta. om. Det ja, som det som var väl att säga. Men jag kan säga det att ibland när jag är ute och pratar just precis som skålvisor och snapsvisor så brukar den här ibland komma upp faktiskt som en allmän fråga. Och en fråga som hänger ihop med det, det är ju nämligen om det är en släkting till mig den här Matsa. Det är det inte. Och det tänkte jag återkomma till. Det som är lite speciellt med den här eh, ramsan det är att... Eh, Ja, för allra först är det att det är nog helt enkelt alltid en ramsa. Det är nog ord som inte har blivit sjungna utan man har läst upp det här. Och en sak som är också lite särskild det är nämligen det att det verkligen går tillbaka på den gamla seden att man skickade dryckeskärlet runt bordet. Alltså om vi pratar om en gammal tradition som är långt före den tid när man alltså dukade med ett särskilt glas för varje gäst så hade man ett dryck ceremoniellt dryckeskärl som man skickade runt bordet. Jag har hört talas om att det ibland var dryckeshorn. Ja, då är alltså... det riktigt långt tillbaka. Men, alltså men... Att det under nationalromantiken så... Gick man tillbaka? Och... Ja, och det som framförallt gällde var ju nämligen det att och som har följt den här ramsan långt senare också det är nämligen att man har tagit fram husets vackraste kärl. Jaha. Och sen om det var ett tryckeshorn eller en silverskål eller vad det nu har varit. Men det det framförallt handlar om och som pekar bakåt i tiden det är nämligen att man tar kärlet och så går det runt till var och en runt bordet. Och i det här fallet när det var den här ramsan så började det ofta med att far i huset han hade det här kärlet framför sig och ingen fick dricka- förrän han hade lyft det här kärlet och vänt sig till sin närmaste granne- eller tvärs över bordet till frun i huset och sagt- permatsa var på hon svarade. Men mm, vad bildade. var det i kärlet då? Det var ofta, långt tillbaka var det ju öl naturligtvis- eftersom det var öl som var den vanliga drycken. Men poängen med det här att det går runt, det är liksom i det ceremoniella då- mm. Och eh, alltså man kan börja fundera över det, speglar en gammal sed, men hur gammal själva den här ramsan är, det är vi väl lite mer osäkra på. Men vi rör oss någonstans runt, eh, det är en 1700-tals tradition, därför att hos eh, vissamlare Samie och Christian Wallen, där finns det en version av den här ramsan som påminner en hel del om den som man säger, som man säger än idag. Där säger man så här att... Vem ska dricka? Jag ska dricka. Du ska dricka gummanskål. Jag har druckit. Du ska dricka. Du ska dricka gummanskål. Men det som är lite särpräglat är nämligen att den här traditionen den har alltså då inte varit spridd allmänt. Den har varit koncentrerad till vissa släkter. Och den har varit koncentrerad till familjer som ofta har en anknytning till Värmland, Västergötland till bruksmiljöerna som finns där och de har också då i sin tur förvaltat den väldigt noga. Och det är också väldigt tydligt när på året man har tagit fram det här kärlet. Det har varit alltså i jultid, det har varit på julafton eller det har varit nyårsafton eller afton Ibland har man tagit fram den vid alla de här tillfällena. Och som jag sa har man tagit fram det finaste man har. Silver på eller ett tändstop. Och det hör till saken att det ofta var ett kärl som var så otroligt tungt och stort att småbarnen som var med de kunde ju sällan lyfta det här. som alltså är stor möda men alla skulle vara med i den här eh, cirkeln. Och då kan man ju fråga sig då eh, den här Per Matza, eller Sten Matza, som den här brevskivan, vad är det för någon figur då? Det vet vi ju inte vem det är förstås. Men det har han, han det har alltid varit en han man har ropat på han har hetat eh, Per Mattsson, eller Per Mattssa Sten stenmassa, Sten Men man kan tänka sig att det kanske egentligen är Att man symboliserar alltså Någon som hör ur bondeståndet Men det är ingen särskild figur Man vet vem det är utan Oavsett om familjen heter Hamilton Så ropade man på Per när Men, den här Men var, var det i bondemiljö Som sedan förekom? Då? Nej det tror jag inte alls Det tror jag faktiskt överhuvudtaget inte Jag tror verkligen den är uppburen av. Kretsar som vi kan räkna till Mera högborgerliga kretsar det, det är inte en, en Tradition som har funnits i mm. Allom den är kultur. inte så högt som den kunde Komma socialt genom att Oskar den andra Ja du tänker på att han hade När han lät ryckeshornet gå runt Bordet, mm. det stämmer ju att, man, att Det berättas att han också Åberopar den och då Blir det ju också det här med att man ju Kommer in i den här lite situationen För att det är ju det här med duandet som är så tydligt va? men per som vad vill du och då när man i de riktigt fina miljöerna då inkluderade även tjänstefolket och du hade dem då blev ju de ofta oerhört generade därför skulle de säga vad vill du och då svarade kanske de istället ja vad vill herr istället för mm. att säga då duandet för ja. det var ju så tydligt. Jag, alltså jag har ju läst en skildring där Eh, morfar som var stationsinspektör brukade bjuda in personalen då vid jul och de kunde inte säga vad vill du till honom utan de hon sa vad vill stationsinspektorn ja, precis, och det så han också. fick säga åt dem att Ja, nu får du duva. Och det finns ju samma också då när Oskar II då tog fram drottornet och eh, när man då vände sig till någon yngre hovman som inte heller vågade säga du till kungen utan istället bugade och sa istället vad du önskar er majestät. <laughs> den här seden den finns ju kvar idag i många familjer, det gör den ju faktiskt men... Numera så har man ju ofta brutit den så att man inte låter ett gemensamt kärl gå runt bordet utan man har sitt eget kärl och det finns ju också berättelser om hur också barnen, de som var liksom satt sist i den där långa kedjan de kommer ihåg liksom hur äckligt det var faktiskt. Ja, en annan grön hade han. Som med. flöt i den här mjöden eller vad man nu hade hällt i. De tyckte bara hur snuskigt som helst. Och sen så är det ju också mer en hälsoaspekt man tänker på. Alltså både du och jag som är lite förkylda idag, vi tycker ju att det kanske är mindre trevligt att få en sån här ivägskickad från dig eller mig när vi inte är riktigt kuranta. Så att det det är också ett skäl till att det har försvunnit men själva ramsan den lever kvar och det tycker vi att det är roligt om den fortsätter men vad att Jag tror du om teorin att det skulle ha sitt ursprung i gamla hantverksgillen. Det tror jag ingenting om utan det är väl helt enkelt så att de gamla skålsederna som sådana när man alltså lät ryckeskärlet gå runt bordet, det är någonting som modlades i den typen av miljöer men även i bondemiljö så att jag, jag vågar inte alls påstå att just den här ramsan har något särskilt ursprung inom skråmiljö, det tar jag inte säga. Men om vi ska sammanfatta så är det en ramsa som har levt kvar förvånansvärt länge just i vissa släkter. Ja, och det är ju, vet ju du och jag som folklorister att ofta är det ju det sättet som traditionen bärs vidare på. De odlas i de särskilda miljöerna. Mm. Ja, det var detta om denna ramsa. Och har ni någon fler fråga av det här slaget eller annat folklorister så hör av er till oss. Och vi tar emot e-post lyssna at folkminnespodden.se och vår podd kan vi göra tack vare ett ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsons stiftelse.